Elmegyógyintézet, Osztia, Róma mellett, 1896. december. Az ápolók ismét levették luigi a kényszerzókbonyt. Nem kellett másodszor is elektroterápiára mennie. Állítólag a kezelés eredménnyel járt nála, gyógyultnak nyilvánították, rohamszerű agresszív megnyilvánulásai elmúltak. Azóta a fájdalmas tapasztalat óta nyugodtan gobbasztotta a nagy hálóteremben az ágyán. Nem tiltakozott, ha hideg vízzel locsolták, és nem tiltakozott az undorító ételek ellen sem. Legyűrte a bűzös kását, és megtanulta visszafolytani hányingerét. Néha fordult csak elő, hogy följött az étel, de aztán újra lenyelte. Luigi már nem bámult ki az ablakon, és nem hallotta a bazilika harangját. Már mindegy volt neki, hogy odakint éjszaka van, vagy nappal. Most éppen teljesen egyedül volt az egész hatalmas teremben. A többi gyermek kint volt az udvaron, ahol kettes sorokba rendeződve lassan járhatott néhány kört. luigi még soha nem vitték le az ápolók. Neki még ennyi változatosságban sem lehetett része. Bár gyógyultnak nyilvánították, a neve még mindig ott állt, a veszélyes és kiszámíthatatlan betege kristályán. Nyílt a hálóterem ajtaja, de Luigi nem mozdult, mereven ült tovább. Hiába várta a visszatérő gyerekek zaját, lépteket hallott, valaki az ágya felé közeledett. Aztán felismerte az intézet igazgatójának hangját. Ő vitte korábban az elektroterápiára. Luigi összerezzent. Megint értejött? Szeme sarkából kínzójára nézett. Az igazgató mellett egy nő állt. Csinos. Mit kereshet itt? Azoknak, akik itt dolgoznak, nem ilyen lágy, meleg a tekintetük, és nem mosolyognak ilyen barátságosan. Ez itt egy különösen súlyos eset, magyarázta az igazgató. Két éve került hozzánk, és napokig csak ordított. Ezen a nyáron olyan agresszíven viselkedett, hogy egy sorozat elektroterápiás kezelést rendeltem neki. Ez jót tett, mert már az első kezelés után javult a viselkedése. Most sokkal nyugodtabb, de mint ön is látja, híján van minden értelemnek. – Hogy hívják a gyermeket? – kérdezte a nő. – Fogalmam sincs, nem beszél – egy árvaházból hozták ide hozzánk, eredetileg ott hagyták, amikor a szülei egy tűzesetben életüket vesztették. Senki sem tudja, hogy hívták őket. De az sem biztos, hogy valóban így történt, vagy csak valami prostituált akart megszabadulni tőle. Tudja, hogy megy ez. Azok a nők teherbe esnek valami kuncsaftyuktól, a gyereket meg nem tudják eltartani, ezért leteszik egy kolostor kapuja elé. Szegény fiúcska mondta a nő együttérzőn. Az igazgató csak megvonta a vállát. Az ő története semmivel sem rosszabb, mint a többi gyereké, mesélhetnék. Egyikük története szívszaggatóbb, mint a másiké. És miért nem maradt a fiú az árvaházban? Na, hát csak nézzer rá, gyenge elmélyű. Ráadásul a terápia előtt még agresszív is volt. Mit kezdtek volna bele az árvaházban? A nő közelebb lépett Luigihoz, és leült az ágya végére. Vigyázzon, signorina. A fiú békésnek látszik, de veszélyes. Ezért sem engedjük le a többiekkel az udvarra. Tavasszal még meg is harapta az egyik ápolót. De a nő nem törődött a figyelmeztetéssel. Közelebb hajolt Luigihoz, és megpróbált a szemébe nézni. Luigi fotólag rápillantott. Maria szeme sötét barna volt, szempillája hosszú és sűrű. Tekintete luigi homályos emlékeket ébresztett, mint a harangszó régen, mielőtt ahhoz a rettenetes székhez kötözték. De a képek gyorsan tova tűntek. – Hogy hívnak? – kérdezte a nő. – Nem beszél – szólalt meg az igazgató, el sem tudja képzelni, mi mindennel próbálkoztunk, hogy szóra bírjuk. De itt teljes nála az üresség, kopogtatta meg ujjával a homlokát. A nő előre hajolt, és Luigi arcán meglátott egy karcolást, amely az előző napi fürdéskor keletkezett. A felvigyázó nő durván húzta át a gyermek fején az inget, és hegyes körvével felsértette arcáján a bőrt. Luigi-nak fájt az arca, és égett a bőre. Gyullatnak tűnik, mondta aggódva a nő. Kabátja zsebéből előhúzott egy fehér zsebkendőt, hogy megtörölje vele Luigi arcát, de a gyermek hátra hőkölt, és a zsebkendőre merett, amelynek egyik sarkát hímzés ékesítette. Nem fog fájni, mondta a nő szeliden, csak meg szeretném nézni a karcolást. Nézd csak! Ez egy tiszta zsebkendő, ezzel akarom letörölgetni a váladékot a sebről. Az ágyon széthajtogatta és kisimította a zsebkendőt. Luigi nem ismerte a belehimzett betűket, de mellettük a bogarat igen. Csere bogár volt. Pontosan ugyanilyet látott nemrég az árkában. Vagy már régebben? Luigi minden időérzékét elveszítette. A nő vette a gyermek érdeklődő tekintetét. Ezek a nevem kezdő betűi, M, mint maria Máriának hívnak, magyarázta barátságosan. Ez meg itt egy cserebogár. Ismered azt a gyerekdalt a Szent János bogárról és a cserebogárról? A választ meg sem várva halkan énekelni kezdett. Lúcsolá, lúcsolá, fiendame, ti daruil pandere, pandere de la reggina, lucsolá, lucsolá, magyulina. Luigi felkapta a fejét. Ezt a dalt ismerte. Akkor is az eszébe jutott, amikor a cserebogár kilepült az ablakon, és szállt a kék ég a szabadság felé. Egy örökké valóság telt el azóta, hogy valaki megtanította neki ezt a dalocskát. Ez akkor történt, amikor még nem volt bezárva akkor még biztonságban érezhette magát. Nem kellett attól tartania, hogy kízó kamrába viszik, ha nem azt teszi, amit megparancsolnak neki. Ismered ezt a dalt, ugye? A barátságos nő most már egész közelült hozzá, és alaposan szemügyre vette arcán a sebet. Láthatóan aggódott. Luigi lassan bólintott. A nő elmosolyodott, és az igazgatóhoz fordult. Nem volt igaza, mondta. A fiú érti, amit mondok. Ugyan már, teljesen őrült. De a nő más véleményem volt, megint luigi hajolt. Ha elárulod, hogy hívnak, gondoskodom róla, hogy egy másik klinikára kerülj. Ott ugyanolyan okos gyerekek vannak, mint te, és valamennyi őtöket megtanítanak számolni, olvasni és írni luigi sejtelmesen sejtelme volt róla, hogy mit jelent az olvasás, az írás vagy a számolás, csak azt tudta, hogy innen el akar kerülni. Semmire sem vágyott annyira, mint hogy újra lássa ezt a kedves nőt. Csak az idejét pocsékolja, dottoressa. ebből a ugyan egy szót sem fog kiszedni, jegyezte meg az igazgató. Türelmetlenül egyik lábáról a másikra állt, a mellény zsebéből előhúzta zsebóráját és rápillantott. Mennünk kell. A fiú nem felel meg a maga céljainak. – Valóban? – kérdezte a nő lágy hangon. A személyhez hasonlóan szépet Luigi évek óta nem látott. Neki mindegy, mit akar neki tanítani ez a nő, tőle bármit hajlandó megtanulni. luigi Luiginak hívnak – mondta, és ő maga is megijedt a saját hangjától. A nő közelebb húzódott hozzá, és megkönnyebbülten a fiú keskeny vállára tette a kezét. – Nagyszerű, Luigi, nagyon örülök. – Már ma elviszel, Maria? A nő megfordult, és az igazgatóra nézett. A férfi megdöbbenése alig, nem akkor sem lehetett volna nagyobb, ha mondjuk egy ápolót látott volna körberepkedni a menyezeten. Azt hiszem, ennek nincs akadálya, válaszolta a nő. Igen, magammal viszlek most rögtön. Nálunk a klinikán úgyis van egy szabad ágy a hálóteremben.